Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шанари. Розділ 3. План Аланона щодо подальшої розмови у корчмі не спрацював. Він залишив братів сидіти в тихій розмові за закладом і повернувся до своєї кімнати. Потім Щі та Флік повернулись до своїх справ, і невдовзі після цього батько відправив їх на інші доручення, яке вивело їх з долини, з північного кінця. Вони повернулись, коли вже темніло, тож брати поспішили до їдальні, сподіваючись продовжувати розпитувати історика, але той не з'явився. Вони поспішно повечеряли, не маючи змоги поговорити один з одним про день, тому що був присутній їхній батько. Після вечері вони зачекали на історика майже годину. Він так і не з'явився. І, врешті-решт, через багато часу після того, як їхній батько пішов на кухню, брати вирішили піти до кімнати Аланона. Флік не хотів його шукати, особливо після зустрічі з ним на дорозі, але ще настільки наполягав, що нарешті брат погодився, сподіваючись, що вони обидва зможуть вправитись з небезпекою. Вже потім біля кімнати вони побачили, що двері не замкнені, а велетня немає. Кімната виглядала так, наче останнім часом нею навіть не користувались брати поспішно обшукали корчму та прилеглі приміщення, але Аланона не знайшли. А потім вони дійшли висновку, що з якоїсь невідомої причини мандрівник покинув Шеї дивейл. був розлючений через те, що той пішов навіть без напутніх слів. Але в одночас він відчував дедалі більше побоювання, що не перебуває під опікою історика. З іншого боку, Флік радувався, що чоловік пішов, сидячи з щі у високих кріслах із жорсткою спинкою перед вогнем у великій вітальні корчми. Він намагався запевнити брата, що все йде якнайкраще. Він стверджував що і не вірив про розповіді історика про північні землі та меч Шанари. І навіть якщо дещо з цього правда, то та частина про походження Щі та загроза з боку Брона повністю перебільшена. Як смішна казка, Щі мовчки слухав розповідь Фліка, плутану, лише час від часу мовчазно киваючи а його власні думки зосередились на вирішенні, що робити далі. Він мав серйозні сумніви щодо достовірності розповіді Аланона. Зрештою, з якою метою історик взагалі до нього звернувся? Здавалось, він прийшов якраз, щоб розповісти Щі про його дивне походження та попередити, що йому загрожує небезпека а потім зник, не виказавши жодного слова про свій інтерес до цієї справи. Навіщо ще вірити про те, що Аланон не прийшов з якоюсь власною прихованою метою, сподіваючись використати його? Надто багато питань, на які немає відповідей. А потім Флік втомився говорити змовча з ним щі, і нарешті перестав взагалі підіймати цю тему. Він сидів у кріслі і покорно дивився у потріскуючий вогонь. Щі продовжував обмірковувати подробиці історії Аланона, намагаючись вирішити, що потрібно зараз робити. Але після години тихих роздумів він з огидою розвів руками. Почуваючись таким же розгубленим, як і раніше. Вийшовши з вітальні, хлопець попрямував до власної кімнати. Вірний флік йшов позаду. Жоден з них не відчував бажання обговорювати це далі. У маленькій спальні у східному крилі ще впав в крісло в похмурій тиші. Флік важко кинувся на ліжко і байдуже втупився у стелю. Дві свічки на маленькій тумбочці кинули тьмяне світло на велику кімнату. І Флік незабаром виявив, що майже поринув у сон. Він поспішно відкинув дрімоту та витяг руки над головою. Потім наштовхнувся на довгий шматок складеного паперу між матрацом та узголів'ям. Цікаво, але... Ця записка адресована щі. Що це? пробурмотів він і кинув ту братові. Той, упіймавши записку, швидко її прочитав. І, ледве почавши ковзати очами по словах, він тихо свиснув і скочив на ноги. Флік присів, зрозумівши, хто залишив цей папірець. Це від Аланона. Підтвердив підозру брата Щі. Послухай, Флік, у мене немає часу шукати тебе і пояснювати щось. Сталось дещо дуже і дуже важливе. Я повинен негайно піти. Можливо, навіть зараз я вже запізнююсь. Ти повинен вірити мені і вірити тому, що я розповів навіть якщо я не повернуся в долину. Вам недовго залишилось бути в безпеці Шейдівейл, тому готуйтесь до швидкої втечі. Якщо ви опинитесь під загрозою, то знайдете притулок у Калхейвені, в лісах Аннара. Я туди відійшлю друга, який вам допоможе. Довіртесь, Балінорві. «І нікому не кажіть про нашу розмову. Небезпека вам особливо загрожує. У кишеню вашого темнобордового плаща я поклав маленький мішечок із трьома ельфійськими каменями. Вони дадуть вам захист та пораду, коли ніщо інше не зможе це зробити. Будьте обережні». Вони призначені лише для ЩІ, і використовуйте їх лише тоді, коли все інше немає сенсу. Череп попередить про те, що треба тікати. Хай вам щастить, мої юні друзі. До нових зустрічей. ЩІ схвильовано подивився на брата, але Флік похитав головою і насупився. «Я йому не довіряю». Про що він взагалі говорить? Черепа, ельфійські камені. Я ніколи навіть не чув про місце під назвою Калхейвен, а анарські ліси через милі з Дні йти і дні. Мені це не подобається. Каміння. Вигукнув Чі, і кинувся до подорожнього плаща, який висів у довгій кутовій шафі. Кілька хвилин, він щось шукав у своєму одязі, флік неспокійно спостерігав, а потім його брат обережно відступив, тримаючи в правій руці маленький шкіряний мішечок. Він підняв його та прикинув вагу, показавши це братові, а потім сів на ліжко, через мить щі розтягнув зав'язки. І висипав в міст мішечка на відкриту долоню. Звідти випало три темно-сині камені, кожен розміром із середню гальку. Вони яскраво світились у слабкому світлі свічки. Брати з цікавістю вдивлялись в них, сподіваючись, що камені зроблять щось дивовижне. Але нічого не сталося. Вони просто нерухомо лежали в долоні щі, і мерехтіли, як темно-блакитні зірочки, яких вкрали з пологу ночі. Нарешті флік набрався сміливості доторкнутися до одного каменя, а щі опустив їх назад у мішечок, а потім запхав той до кишені своєї сорочки. «Що ж, він залишив камені!» Через мить сказав «Щі». «Ну, можливо, це вони, а можливо, це не ельфійські камені?» Припустив Флік. «Ну, звідки тобі знати? Невже ти такі колись бачив? А що з рештою записки? Я взагалі ніколи не чув про когось на ім'я Балінор і ніколи не чув про Калхейвен. Нам слід забути про всю цю справу. Особливо про те що ми взагалі розмовляли з Аланоном. Щі, сумніваючись, кивнув. Не в змозі суперечити братові. Чому ми взагалі маємо хвилюватись? Все почнеться лише тоді, коли ми побачимо знак черепа, щоб це не було. Мені здається, врешті-решт, це все казка. Флік продовжував висловлювати на довіру до записки та автора ще кілька хвилин а потім втратив інтерес до цього. Брати були втомлені і вирішили поспати. Вони загасили свічки, і останнє, що зробив щі, це поклав мішечок з каменями біля свого обличчя, щоб він їх відчував. Щоб не казав флік, ельфійські камені треба тримати поруч. Наступного дня спустився дощ. Гігантські чорні хмари накотились з півночі раптово і охопили всю долину. Вони стирали усі сліди сонця і неба, випускаючи потоки ніщівної води, яка неслась через крихітний хутір з неймовірною люттю. Роботи на полях раптово припинились» вже не кажучи про поїздки в долину та назад. Спочатку на один, потім на два і, врешті-решт, на три дні. Злива являла собою видовище сліпучих смуг блискавок, що вкривали затягнуте темними хмарами небо, а ще гуркіт грому, що проривався над долиною і ніби раз за разом трусив землю. Так продовжувалось три дні, і жителі долини почали боятись, що вода порине з пагорбів та змиє їх будинки та незахищені поля. Чоловіки щодня збирались в корчмі і стурбовано балакали за кухлями пива, кидаючи боязкі погляди на дощ, що неухильно йшов за вікнами. Брати Омсфорди мовчки спостерігали за цим і прислухались до розмов, і дивлялись у стурбовані обличчя стурбованих жителів долини, які збивались у групи в переповненій вітальні. Спочатку всі сподівались, що буря мине, але через три дні цього все ще не трапилось. Ближче до полудня четвертого дня дощ дещо зменшив свою силу і перетворився зі зливи до якоїсь моряки, яка змішалась з сильним туманом і липкою вологою спекою, що викликало у всіх глибоке незадоволення та дискомфорт. Натовп у корчмі річав. Чоловіки йшли, щоб повернутися до робочих місць, а щі та флік зайнялись ремонтом та генеральним прибиранням. Буря повибивала віконниці та зірвала дерев'яну черепицю з даху, розкидавши її по навколишніх приміщеннях. З даху та із стін текла вода, а сарай невеликий для інструментів у задній частині володіння Омсфордів був майже розплющений в'язом, що впав, вирваний з корінням. Юнаки витратили кілька днів на латання протікань, ремонт покрівлі та заміну втраченої чи зламаної черепиці. Це була кропітка робота. Час тягнувся повільно. Через десять днів дощ зовсім припинився. Величезні хмари попливли далі, а темне небо перетворилось на яскраво-блакитне, поцятковане білими хмарами. Очікувані повені не настали, і коли жителі долини повернулись на поля, знову з'явилось тепле сонце. Городи почали висихати, перетворюючись з мокрого бруду на тверду землю, по якій можна ходити. Врешті-решт навіть дрібні калюжі зникли, і долина залишилась такою, якою і була. Щі та флік відбудували розтрощений сарай для інструментів та завершили інші ремонтні роботи в курчмі, а потім почули уривки розмов про дощ. Ніхто не міг навіть і пригадати подібної бурі, яка повністю паралізувала все життя в долині. Її раптова поява змусила всіх на хуторі зупинитись і ще раз обдумати всі чутки про життя на півночі. Брати дуже уважно прислухались до таких розмов, але нічого цікавого не почули. Часто вони говорили про Аланона та про ту дивну історію, Яку він розповів. Прагматичний флік уже давно відкинув всю цю справу як дурість чи невдалий жарт. Жіж слухав брата, готовий відмовитись від почутого, але водночас готовий і прийняти цю казку. Йому здавалось, що від нього багато приховали, багато чого Аланон не розповів. І поки він не отримує беззаперечних доказів, сприйматиме всі ці слова брехнею. Хоча і завжди триматиме ельфійське каміння під рукою. І у той час, коли флік бурмотів, що навіщо він послухав Аланона, що навряд чи той сказав їм правду, ще уважно спостерігав за всіма незнайомцями, які проходили через долину. Він жадібно вдивлявся у їхні речі та шукав будь-яких ознак, хоча б натяг на якийсь череп. Але минав час. Він нічого не помічав. І, врешті-решт, змусив себе відкинути з свого життя всі ці нісенітниці. Так пробігли більше ніж три тижні Після від'їзду Аланона брати цілий день різали гонт для даху корчми, а коли повернулись додому, був майже вечір. Батько сидів на своєму улюбленому місці за довгою кухонною стійкою. Вони увійшли. Його широке обличчя схилилось над димлячою тарілкою з їжею. Він привітав синів помахом руки. Поки вас не було, прийшов лист, повідомив він, простягаючи довгий білий складений аркуш паперу. Підпис Лія. Ши здивовано вигукнув і нетерпляче потягнувся до листа. Флік застогнав. Я знав, я це знав. Це все надто добре, щоб бути правдою. Пробурмотів він. Найбільший марнотратник у всьому південному краї вирішив, що нам треба ще трохи постраждати. «Відкривай листа, щі!» Але той уже відкрив і переглядав вміст, міст, абсолютно не звертаючи уваги на коментарі фліка. Той знизав плечима і впав на табурет біля батька, який знову повернувся до вечері. «Тю, він просто хоче знати, куди ми зникли», – засміявся ЩІ, – «і хоче побачитись з нами якомога швидше». «Ну, звичайно. Ймовірно, він просто у біді, і йому потрібно когось звинуватити у чомусь. Давай просто стрибнемо з найближчої скелі. Ти пам'ятаєш, що сталося минулого разу, коли Мені Лія запросив нас у гості?» «Ми заблукали в чорних дубах на цілий день, і нас ледь не з'їли вовки. Я ніколи не забуду цю маленьку пригоду. І радше помру, перш ніж прийму ще хоч одне запрошення». Його брат розсміявся і поплескав рукою по широких плечах фліка. «Ти заздреш, бо меньон син королів і може жити так, як забажає». Королівство за вбільшки, скалюжу! Той швидко відповів. А королівська кров сьогодні дуже дешева річ. Хоча б на себе поди... Він схопився і швидко затиснув рота. Брати кинули на батька поспішні погляди, але той, мабуть, нічого не почув і все ще поглинав їжу. Флік вибачливо знизав плечима. «Щі... Підбадьорливо посміхнувся брату. «У корочмі є чоловік, який шукає тебе щі!» Раптом оголосив Керзат Омсфорд, дивлячись на сина. «Він промовив щось про високого незнайомця, який відпочивав тут кілька тижнів тому. Таких відвідувачів ще в долині не було. Зараз він у головній кімнаті. Флік підвівся поспішно». Трошки втратив рівновагу, але все ж поспішно кивнув братові, який збирався заговорити. Якщо цей новий незнайомець – ворог, то треба це швидко з'ясувати. І схопився за кишеню сорочки, заспокоюючи себе, що ельфійські камені все ще на місці. «Як цей чоловік виглядає?» – швидко спитав юнак, не в силах придумати іншого способу дізнатись про щось, пов'язане з черепом. «Не можу точно сказати сину», – прозвучала приглушена відповідь. Батько продовжував жувати, схиливши обличчя до тарілки. «Він закутався у довгий зелений лісовий плащ. Краще підіть подивіться, що він хоче». «Ти не бачив жодних позначок?» – запитав роздратований флік. А батько відволікся від тарілки і спантеличено подивився на сина. «Ти про що? На ньому мав бути кридяний малюнок? Що з тобою не так?» «Та ні, нічого, справді!» Швидко перебив «Щі». Флік просто поцікавився, чи схожий цей чоловік на Аланона. «Оу!» – посміхнувся батько, а Флік ковтнув з полегшенням. Ні, схожості я не помітив, хоча цей чоловік теж великий. І також я бачив довгий шрам, який тягнувся по правій щоці, ймовірно, від удару кинджалом. Ши кивнув в знак подяки та швидко потягнув фліка з собою. Вони вирушили до вітальні ледь не бігом і зупинились перед подвійними дверима. Обережно відчинив одну половинку і не побачив нічого, крім звичайних облич, звичних клієнтів і пересічних мандрівників, але через мить подивився в іншу сторону і дозволив дверям зачинитись, коли зіткнувся поглядом зі стурбованим фліком. «Він там, біля каміна. Я не можу сказати, як він виглядає». Закутаний у зелений плащ, як і казав батько. Треба підійти поближче. «До нього?» Задихнувся Флік. «Ти що, з глузду з'їхав? Він тебе помітить за секунду, якщо, звісно, знає, кого шукає. Тоді йди ти!» Наказав Ші. «Зроби вигляд, що підкладуєш Поліна у вогонь, і швидко кинь на нього оком. Подивись!» «Чи є на цьому чоловікові череп?» Флік від подиву розплющив очі і повернувся, щоб втекти. Але ще й схопив його за руку та потягнув назад, а через секунду виштовхнув через двері до вітальні і швидко пірнув назад, зникнувши з поля зору. Але тільки на мить, Ще відчинив двері і визирнув, щоб побачити, як Флік невпевнено перетинає кімнату до каміна і починає підштовхувати розжарені вуглинки. Потім брат додав ще одне поліно з ящика. Юнак не поспішав, мабуть, сподівався зайняти таке положення, щоб ми побачити чоловіка, що загорнувся в зелений плащ. Той сидів за столиком за кілька футів від каміна, спиною до фліка. Але трохи повернувшись до дверей, за якими ховався ЩІ. І от, коли здавалось, що флік уже повертається, гість трохи поворухнувся на стільці та щось сказав. Його брат заціпанів. ЩІ побачив, як той обернувся до незнайомця і щось відповів, поспішно глянувши на місце, де ховався ЩІ. Він кинувся далі в тінь коридору і дозволив дверям зачинитись. Через хвилину флік різко штовхнув подвійні двері. Обличчя брата було білим від страху. Він побачив тебе у дверях. У нього очі, як у яструба. І сказав мені привезти тебе. Ще на мить про щось задумався, а потім кивнув. Зрештою, Куди взагалі можливо втекти, щоб їх не знайшли за лічені хвилини? Можливо, він не все знає, з надією припустив він. Можливо, незнайомець вважає, що ми просто знаємо, куди подівся Аланон. Я сподіваюся, ти був обережний з тим, що говорив, Флік. Брат повів його до столу, за яким сидів незнайомець. Вони стали позаду нього й чекали. Але, не обертаючись, він помахом руки поманив їх сісти за стіл. Брати неохоче підкорились невисловленому наказу. І потім кілька хвилин сиділи мовчки, дивлячись один на одного. Незнайомець був здоровим чоловіком широкої статури, хоча й не такий високий, як Аланон, Плащ закривав усе його тіло. Було видно лише голову. Обличчя грубе, сильне, але приємне для ока. За винятком темного шраму, який йшов від зовнішнього кінчика правої брови вниз по щоці, закінчувався трохи вище рота. Очі кольору горіха розглядали юнаків і видавали доброту під жорсткою зовнішністю. Коротке світло волосся розсипалось навколо широкого чола і маленьких вух. Щі також розглядав незнайомця, і йому було важко повірити, що цей чоловік може бути ворогом, про якого попереджав Аланон. Навіть Флік розслабився в присутності незнайомця. «Не часу на ігри, Щі тихим і втомленим голосом повідомив гість. Добре, що ти такий обережний, але я не носій знака черепа. Я друг Аланона, мене звуть Баліно, мій батько Рул король хороль Брати, Брати миттєво згадали це ім'я, але Ші вирішив не ризикувати. А звідки я знаю, що ти той, ким себе називаєш? Незнайомець усміхнувся. «Так само, як і я знаю, що ти щі. Через три ельфійські камені в кишені сорочки. Ті, які подарував тобі Аланон». Здивований кивок юнака був ледь помітним. Про каміння міг знати лише друг історика. Юнак нахилився вперед. «І що сталося з Аланоном? Я точно не знаю», – тихо відповів співрозмовник. «Я не бачив і не чув про нього більше двох тижнів. Останнє, що знаю, це те, що він їхав до Паранора. Ходили чутки про атаку на фортецю. Він боявся за меч». І він відправив мене сюди, щоб захистити вас. Я б дійшов швидше, але погода затримала. А також ті, хто слідкував за мною, сподіваючись упіймати вас. Він замовк і подивився на щі. Горіхові очі раптово потемніли. Вони впились в юнака. «Аланон відкрив твою справжню особистість і розповів тобі про небезпеку, з якою потрібно буде зіткнутися. Віриш ти йому чи ні? Тепер неважливо. Час настав. Треба тікати з долини. Просто взяти й піти?» – вигукнув вражений щі. «Це ж неможливо!» Це можливо, якщо ти хочеш залишитись в живих. Носії знаку черепа підозрюють, що ти живеш тут. Через день, можливо два, вони знайдуть тебе. І це буде кінець. Ти повинен тікати зараз. Подорож швидка і легка. Йди по відомих стежках і, при можливості, «Ховайся в лісі. Якщо будеш подорожувати відкритою місцевістю, то лише в день, коли вони слабші». Аланон сказав, куди ти маєш тримати шлях, але ти повинен довіритись власній хмітливості, щоб туди дістатися. Здивований, ще якусь мить дивився на співрозмовника, а потім повернувся до Фліка, який втратив дар мови від нового повороту подій. Як цей чоловік може очікувати, що вони просто зберуть речі та втечуть? Смішно. Мені потрібно йти. Незнайомець підвівся, щільно обгорнувшись широким плащем. Я б узяв вас із собою, як би міг. Але за мною стежать. Ті, хто прагнуть знищити вас, «Очікують, що ви будете зі мною. Краще я стану приманкою. Можливо, вони будуть слідкувати за мною ще й далі. І це ваш шанс піти на південь до Калхейвена. Ми ще зустрінемось там. І пам'ятайте, що я сказав. Не затримуйтесь у долині. Тікайте зараз». Цієї ночі зробіть, як сказав Аланон, і ретельно охороняйте ельфійські камені. Вони потужна зброя. Ши і Флік піднялись і потисли простягнуту руку, вперше помітивши, що вона вкривалась блискучою кольчугою. Без подальших коментарів Балінор Швидко перетнув кімнату і зник у вхідних дверях. «Ну, і що тепер?» – спитав Флік, сівши на своє місце. «А я звідки знаю?» – втомлено відповів Ши. «Я не ворожка і не маю жодного уявлення, чи сказане правда, чи ні. Якщо Балінор правий, як я підозрюю, то...» Мені здається, що в його словах є частка правди. Тоді я мушу вийти з долини. Якщо хтось переслідує мене, то я не можу бути впевнений, що ти й батько не постраждаєте, якщо я залишусь. Юнак пригнічено подивився на кімнату. Він заплутався у розказаних казках. Не в змозі вирішити, що треба робити. Флік Мовчки спостерігав за ним, знаючи, що нічим не може допомогти, але поділяючи збентеження і хвилювання брата. Нарешті юнак нахилився і поклав руку на плече щі. «Я йду з тобою!» – тихо оголосив він. Брат озирнувся на нього, явно вражений. «Я тобі цього не дозволю! Батько ніколи не зрозуміє!» «Крім того, можливо, я взагалі нікуди не піду!» «Згадай, що сказав Аланон! Я тут з тобою!» Уперто наполягав на своєму флік. «Крім того, ти мій брат! Я не відпущу тебе одного!» Чи здивовано витріщився на нього. Потім кивнув і сказав. «Ми поговоримо про це пізніше. Та і в будь-якому випадку...» «Я не можу йти, поки не вирішу, куди. До того ж треба залишити записку для батька. Не можна просто так втекти, навіть приймаючи до уваги те, що думають Аланон і Балінор». Вони залишили стіл і пішли до кухні вечеряти. Залишок вечора провели у неспокійних блуканнях вітальною та кухнею з кількома побічними походами до спальних приміщень, де Ши, перебрав особисті речі, де відкинув Мотлог. Флік мовчки йшов за ним, не бажаючи залишати брата самого, боячись, що той може вирішити поїхати до Калхейвена, не сказавши. Він спостерігав, як Ші складає одяг і туристичне спорядження в шкіряний рюкзак, і коли нарешті запитав брата, навіщо той пакує речі, Ши відповів, що це запобіжний захід, на випадок, якщо все ж таки доведеться раптово тікати. Щі запевнив, що він нікуди не втече, не сказавши. Але від цих слів Флікові ані трохи не полегшало. Через кілька годин темною ніччю рука на плечі розбудила Щі. Він спокійно спав тоді, а холодний дотик миттєво розбудив серце. Юнак одразу ж схопився з ліжка і вільною рукою схопив невидимого нападника. А потім він впізнав обличчя Фліка. Нечітке, в тьмяному світлі зірок. Страх раптово, як і виник, зник. «Флік, ти що, перелякався?» Рука брата затисла його розкритий рот, флік попереджувально прошипів. Він спробував сісти на ліжко, але сильні руки брата схопили його ще міцніше, а губи фліка зашепотіли вночі. «Нічого не кажи!» – голос брата тремтів від жаху. «У вікні!» «І тихіше!» Він ослабив хватку й обережно витяг брата з ліжка і потроху повів у тінях дерев'яної підлоги до вікна, все ще тримаючи долоню біля рота сий. Дивись, дивись. Наляканий юнак підняв голову до підвіконня і уважно подивився через дерев'яну раму в темряву і майже одразу побачив істоту. Величезну, жахливу, чорну. Вона пересувалась по тінях будинків навпроти корчми. Її прикривав плащ, який тихо підіймався. Хрип дихання було чітко-чутно навіть з такої відстані. А ноги істоти видавали дивний шкряб, коли вона рухалась по землі. Ши міцно вхопився за підвіконня, а його погляд схопився за створіння. А потім він побачив срібний кулон у формі черепа. Кінець третього розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!